Але ж твоя, пане, рана, це дрібниця. Ваші ніжні руки і чудодійна мазь зробили диво. Я раптом почав бити себе рукою по рані. От бачите, не болить, затягнулося. Ну, гаразд, я поговорю з чоловіком. Нечай спершу не дозволив. Нечистиму, не так уже й легко обкрутити навколо свого пальця праведну людину. Йому, звичайно, чхати було на мої обіцянки, хіба що вчителя хорошого втратити не хотів. Він сам підійшов, щоб привітати мене. Ми коротко переговорили. Він переконався, що я і справді людина вчена. За 500 років життя можна і не такого розуму набратися. Я ж пообіцяв, що спробую в дорозі розважити пані Олену, розповідями про далекі краї, щоб туга за покійним батьком так не гризла. Він дуже уважно дивився на мене своїми колючими очима, ніби хотів пізнати, де мене вже бачив. Можливо, і пригадав би, як схрестив зі мною шаблі та не вірив, що я лишився живим після того. Тоді я виклав із рукава свій козир. Я пишу книгу про козаків, на вимогу посла Франції, приятеля мого батька. Він наказав написати про козаків, аби в Парижі та й у цілій Європі люди знали правду, а не самі побрехеньки польської шляхти. От я й напишу про славного Богдана, що сам побачу. А ще напишу про вас, пане полковнику, як мужньо ви захищаєте Білорусь. Це його переконало. Усі люди мають маленькі грішки, тільки їх треба відчути. Нечайне проти був зажити слав, як і кожен козак, а це також гріх, бо він наказав вам бути скромними. Полковник взяв із мене ще раз слово, що повернуся до бихівських дітей і відпустив. Човен був великий. Козаки називали такі човни дубами, у них могло запросто вміститися кілька чоловік. От і зараз значай відправив з дружиною десяток козаків із мушкетами і шаблями. Подорож по Дніпру була безпечніша, ніж лісовими дорогами, тому цей шлях і вибрав полковник для своєї дружини. Найбільш досвідчений козак тримав стерну, керуючи дубом. Ще шестеро налягали на весна, троє були на заміні. Олена сиділа на носі човна, дивлялася в берег, де залишався стояти її чоловік, проваджаючи човен поглядом. Я розмістився поміж козаками, ближче до пані полковникоєвої, прихилившись спиною до борту. Всі мовчали. Козаки сильно налягали на весна, Тож човен, підхоплений течією, швидко полетів на південь. Зловивши попутний вітер, розіпнули вітрило. Пані Олена все вдивлялася в гусі й пущі і думала про щось своє. Повертатися додому завжди приємніше, ніж залишати його. У Якуб цікав мандрівку, ти не вирушав, сказав я їй, і це вивело Жінку із задуми. Я вже кілька років не була в чігрині. Не бачила рідних. Бихів став мені домом. От я й кажу, що повертатися буде легше, приємніше. Вона посміхнулася. Я намагався не набридати. Знав, що мовчанка та роздуми, як і все на цій землі, можуть скоро набриднути. Так і з пані Оленою. Зав'язалася розмова спочатку про погоду, про красу навколишніх лісів, а тоді й про саме життя. У розмові час проходить швидше, особливо, коли співбесідник цікавий та вміє вислухати. Інколи багато потякати гріх, адже в усьому треба знати міру. Олена була розумною, у ній не було ні краплі дурості чи легковажності. Розговорившись, я почав розповідати про далекі європейські міста, у яких ніколи не був, проте чув від товаришів у пеклі. Вона слухала уважно, ніби втягуючи відомості в себе. Так завжди роблять розумні люди. Вони намагаються завжди чогось навчитися, слухаючи співрозмовника. Була здивована з різних речей, Хоча свого захоплення не виказувала, як це деколи роблять жінки, поводилася стримано. Я намагався також розговорити її, дізнатися від неї дещо цікаве, однак говорила вона загально, не розкриваючи своєї душі. Човен лише кілька разів приставав до берега. Ми не зупинялися навіть уночі. Козаки спали по черзі. Вони висловали майже без відпочинку. Старий за стерном взагалі не склепив очей, лише курив та вдивлявся уважно в навколишні ліси і човни, що траплялися по дорозі. Скоро ми проминули Київ. Я замилувався золоченими банями церков, мружився, козаки хрестилися. Мені враз захотілося побачити Катерину, і я спробував, Розледіти в густих заростях її хатину. Цікаво, чи пам'ятає мене, чи знайшла собі когось іншого. Добре було б зайти в Лавру та Святі Печери, помолитися за батькову душу, вивела мене із задуми пані Нечаєва. Я гадаю, що зараз і так усі ченці та панаці моляться за упакій душі Гетьмана. Хоча щира молитва зайвою не буває. Скоріше б уже добратися. Мабуть, Чигирин велике місто, запитав я. Мені й самому ставало скучно. Тим більше від постійного сидіння боліли ноги. Та не таке вже й велике. Київ більший, а Суботів. Суботів гарний. Батько любив свій хутір. Коли не був у справах державних, то сам по господарству порався. Був добрим господаром, завжди любив хвалитися перед своїми гістьми то пасікою, то садом. А ви, пані, що вам до вподоби? Вона поглянула на мене спочатку, не розуміючи, я зробив таке обличчя ніби питаю, просто так. Я колись любила танці, поезію, банкети. Любила слухати від батька про справи політичні. Все, пам'ятаю, допитувалося навіть поради якісь давала. А потім вийшла заміж. Чоловік, діти. Зараз мене дуже цікавить усе, що робиться в державі. Так козаки не дуже допускають жінок у свої справи, тож більше по господарству доводиться. Я посміхнувся про себе. Це пташка високого польоту, а могирний чай – Зачинив її в своєму бихові, зробив ледне наймичкою. Тож я зі своїми солодкими речами, ніби бальзам на рану. Безсумнівно, покійний гетьман виховав своїх дітей справжніми патріотами уявляю собі, яким лицарем був пан Тиміш царство йому небесне. Олена зітхнула. Тиміш був її старшим братом що кілька років тому загинув у битві. Тимоша Хмельницький готував на гетьманство замість себе. Хлопець був гострий, як бритва, дуже крутого норого. Навіть гетьману не завжди корився. відстоюючи свою думку, за що кілька разів терпів суворе покарання. Казали навіть, що він повісив на брамі свою мачуху, другу батькову дружину, спіймавши її з коханцем. Ти між не боявся, батька. Взагалі він не боявся нікого. Велике щастя, що його зараз нема, а то було б усім чортам, навіть носа пекла не могли б висунути. Тимка оженили з донькою молдавського господаря, красуною розандою, щоб їхні діти успадкували княжий титул. Відродилося б українське князівство з князями хмельницькими. Тиміж був наче вогонь, молодим, гарячим, Таким і на навіки. З нього був би добрий гетьман, Був хоробрий, надміру, впертий, гарячий, Та з роками він став би мудрим, розважливим, Єрко навпаки спокійний, холодний, нема в нього того запалу, проте є впертість, гнучкий розум. Він також буде хорошим гетьманом, хоч і бракує йому сили та досвіду, як би там не було, але молодий гетьман завжди зможе обіпертись на таких людей, як мій чоловік».